this call is now being recorded د دینه مخک چې منګه کومه او بیا کم با مانا لفظونو اغیی تا کلمه وی نحو امیر که اغیی تا کلمه و مفرد دوانه وی دا اغیی منگ دری اقسام ذکر کردل اسم فیل حرف منگ دا اسم و دا فیل علامات ذکر کردل زکه هر یو شی پخبل خپل علامات و بانی پی جندلی کی کی؟ اواز زما سفار روان دی؟ چا تس مسئله خونش تا؟ عبدالله اواز سفار عزیز ما؟ جی بالکل صفائی دی جی کامران زماوا صفائی السلام علیکم او جی بالکل صفائی دی جی ذ ٹھیک دا ٹھیک دا نو به داغي نه پس چکلا د د کلمی دا دري اقسام دا ذکر شو اسم فیل حرف نو بیا د اسم حوالی سره تفسیلات شروع شو نو اسم د دې مختلفو تقسیمونو اغازي کړکې د اسم حوالې سره چې ته پیژني نو سلور خبري دا ډېره ضروری دي چې د اسم ته اوپی پیژني د جنس په اعتبار د اسم د اسم د جنس په اعتبار دو قسمه دي مذکر دي مؤنث ته او بیا د مذکر او د مؤنث درې درې قسمونه اغازي کړکړل مذکر حقيقي مؤنث حقيقي د رنگي او سماعي یا دیسم دویم تقسیم هغه مونږ ذکر کړو په اعتبار د عدد سره او په اعتبار د عدد سره نو هغه په درې قسمه دی واحد تسنیه او جمع واحد اسان دي تسنیه داږي پاخره اخر الف او دنون دلاندې زیر رازی او یا یا او دنون دلاندی زیر رازی په حالت رفع کې الف او دنون دلاندې زیر او په حالت نصب او جر کې یا او نون مکسوره جمع کی بیا لک بہاسو جمع بنیادی طور باندې په دو قسمه دا جمع سالم او جمع مکسر جمع مکسر یغی تویلی چې پای کی بنا د واحد اغه مات او جمع سالم اغی چې پای کی بنا د واحد اغا نوی مات شوی بلکی اغه په جمع کې موجود وی بیا د جمع مکسر دغه اقسام ذکر کړهل جمع مکسر عاقل او غیر عاقل او دغی مثالونه ورکړل د جمع سالم او دغه دوه قسمونه ذکر کړل جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم په کی حالت رفعی کی واو او نونه مفتوحه او په د حالت رفع کی او په حالت نصب او جر کی یا او نونه مفتوحه دون د پاسه زبر او په جمع مؤنث سالم کی او الف او دارنګی تایه مبسوطه کمچي هغه وک د تاده او داغي دلاندی او په حالت رفع کی دتی تی د پاسه پیچ دی لکه جا انی مسلمات مسلماتن دی او په حالت نصب او جرری کی الف دی او د تا دلاندی کسرا دا تنوین دی لکه مسلماتن او مسلماتن ان په دي انداز کی او بیا د ذکر کړهل چې مثلا یو جمع دا نو ک جمع پزاہر باندی تا تا مذکرخ کاری او واحد تبے قتلے کی واحد داغی موننسو نو آغا جمع بهم موننسوی آغا بم اسم موننسوی لگو دی کی حدیقتن او دا حدائقو مثال ورکا یا که پزاہر بانی او جمع تا تا موننس کاری او دایات ساتی واحد اغا موحد تبو قتلے شی کواحد ذکری مذکرو نو اغه جم به هم جمع مذکر وی لک ملکون او ملائکا نو دا پدی طریقه باندې دا سبق ولن دو الفاظو کی خلاصہ دا وا نند اسم تقسیم دے نند اسم تقسیم دے او بل اعتبار سرا دو سات په اعتبار سرا چه پدی اسم کی گنجائش سورہ دے مثلا یو لفظ تا ذکر ک نو پای کې د افرادو سمره گنجائش ته اوس کته لفظ نه کېره ذکر کې نو پای کې به د افرادو گنجائش سیواوی او کته پای کې معرفه ذکر کې بدايات ساته به معرفه کی بیا خصوص راضي پای کې به د دا افرادو داغي مطابق کمی وی نو اسم کې مطالق معلومات نمبر 3 د اسم حواله سره رسول خبري وی یو جنسو یو عددو یو وسعت دا غدریم وسعت او سلورم د دینه باد د اسم اعراب برازی کسی اسم کے مطالق یې معلوم کرنا کې و اسم معرفه ہے یا نکرہ ہے وسعت کہلاته ہے وسعت کیپیسٹی ته وئی گنجائش ته وئی فکشوا لک مثلا کې بدی کې د څومره افراد گنجائش ته پاسان او الفاظ کی یعنی بدی لفظ کی لکایا پدی کی عموم بے عام خلق مراد دی او کنا پدی کی سخاص مراد دی نو دیتا معرفہ و نکرہ وئی نوٹ وسعت کا معنی گنجائش ہے نکرہ کی وسعت زیادہ ہوتی ہے اور معرفہ کی کم ہوتی ہے مثلا رجلن ہر آدمی کو کہا جاتا ہے لیکن خالدن محمود وغیرہ چونکہ مخصوص اسماں ہیں اس لیے ہر آدمی پر یعنی د خالد او د محمود نه مراد چې په دنیا کې کم خالد او محمود دی نو د رجل په مقابله کې په دنیا کے خالد او محمود هغه کم دی بیا اس لیے هر آدمی پر ان اسما کا اطلاق نہیں نهي سکتا اس لیے انکی وسعت و کمه وسعت کے لحاظ سے اسم کی اقسام اسم معرفہ ڈیفینٹ ناون اور اسم نکرا کامن ناون اسم معرفہ بلکې دیدہ پارا عام طور بانی کمچی گرامر کی تاسو بے لے دی پراپر ناؤن استعمالی گی کامن ناؤن او ڈیفینیٹم دغت ہوئی بارحال معرفہ و دیدہ پارا پراپر ناؤن اغا بے استعمالی گی مثلا نا پا بل پیج بانی پر پر پرنٹی پراپر ناؤن میڈ وید ال ال تیبیہ پراپر ناؤن ذکر کڑے دی بلکې دیدہ ته لاندې ذکر کڑے اسم عالم ذبه صرف د اسم معرفي اغه خاص قسم لا پرپر ناون ورکړې دي ز بهر حال چیرس دي چې اصل الفاظ هم د عربی والا دي اسم معرفه ګوري بیا د معرفي هم ګن اقسام دي ديز ایکي د معرفي دوي پنځه اقسام ذکر کړې دي دا ډې ژروري خبره ده یعنی عام تور باندې خطا صرف معارفه پیجه نهي چيرا معرفه او نكيره ولیکن یاد ساتي معرفه بار بي ګرامر کي دلته پين ذکر کړيدي پنهو مير کي د معرفي او اقسام ذکر شوي دي پنهو مير کي د معرفي او اقسام ذکر شوي دي د معرفي له بنه قسم اسم عالم عالم د چاي او خاص نوم د يو سيس خاص نوم لکه مثلا اسم عالم کیو کو رہی مثلا محمد عائشه دا پ جاندارو کی دا نمونه او بیا پ ملکونو کی پاکستان افغانستان دا عالم دی خاص نمونه دی دارنګ دا, دا خارون نمونه دا علم دی یعنی خاص د چا د پارت یو نوم کیک دی دیتا عالم ویلی کی دی دا اسم معرفی دویم قسم دی اسم ضمیر د زمير د مراد هم یو خاص یو سیزوی هیڅول کمنګ دا په پایتل کرسی کې موږ ذکر کوو یو اسم ظاهر او یو اسم زمير د زمير دام یو د یو خاص کس په زباني زمير استعمالي کې په عبارت کې ځکه اسم ظاهر بار بار نه راوللې کیږي بلکې اسم زمير بیا داغه په زباني کې هده کیږي وپاسان او الفاظو کې ضمایر چی صورت دي نو دا اسم معرفه ده ضمایر معرفه ده دا ري دا اشارات اشارات هاذا هذه ذالکا اولائک تلکا دا دې څومره اسماء اشارات دي دایات ساتي دا ټول اسم معرفه ده ځکه چې تکله یو خاص سیستم اشاره کې بدایات ساته چتی یو سیست اشارهو کی مطلب دا د چستا یو یو خاص سیستا مراد ده نو تا غشې په اشاره سره خاصه معرفت کو غدی د نکری د دایری نرو وستا اسمه اشاره داري کې موصول قران کې تاسو بار بار وای لکه دا موصولو کوره په بل پیژباني عربي اسماء موصوله د کنجکشنز الذي اللذان الذين التي اللتان دا ټول تقریبا راغلی دي دا اسماء موصولات دي اسماء موصولات اسماء موصولات دات ساتي دا اسم معرفه ده دا الذي اللذان الذين دا ټول اللزی سې دا اسم موصول ده او اسم موصول دا اسم معرفه ده او بل اسم معرف ب الف لام عام طور بانے دا سوआम تور باندې دا پیځی نه چې په کوم لفظ باندې الف لام داخل شي بدغه معرفه دا د یاد ساتې د معرفي د دا, دا نور رخصام هم دي صرف الف لام دا د معرفي علامت او نه نه دا, دا اسم معرفی ریسمه معرفي دانو رخصام هم دي شپغم چې کوم په نحویر کی غزه کرشه ری دې شبه قسم اغا مضاف دی ټولو سیزن ہوتا شبه قسم د اسم معرفی اغا مضاف دے دی ټولو سیزونو ہوتا لغز تاسو د ذکر کوما <laughs> خبار حال په نحمیر کې دا او قسمزی ذکر دي شپګم پهدي ک مضاف دی معرف ته مضاف دے دی ماقبل دی ټولو سیزن وتا سدا او د توم دا اوس علامات معرب مبنی مه خ پهدي کې زمایر دي دا یان دي اسم اشارات اسمما موصولات دی او معرف بیافلان دی او بل چې دی مضاف دی ک دا شپږم ځان سره نوټ کوي معرفه په نده معرفه په نده یعنی چې هغې د پاسه حرف ن ده دا را وي شپغم معرفه نېدا سرا ینې تطو یو لفظ باندې حرف نداء دا داخل کیل مثلا یا زید تو ذکر کی یا زید اے زید یا مثلا یا رجل زید خو ز به دی یا رجلو اوس رجل دا نکره دا او هر کله چې تاپی یا داخل کده حرف نداء دا یاد ساته اغنکرا اغین معرفه جوڑا شوا. دا اغنکرین ها معرفه جوڑا شوا. دا شپگ اقسام شو او اوام قسم مضاف ده دی ما قبل شپگو کی یوتا. اوام قسم ده چې و دی ما قبل شپگو کی یوتا مضاف شی. سم اطلب؟ یعنی مقصد دا دے لکوس اسم علم تا یو نکرہ اغا مضاف کا لکه مثلا تدوایا کتاب زید اس کتاب کتاب النکرہ او چکل تد کتاب یو اسم علم تا مضاف کی میا یاد ساته د نکرین هم معرفه جوړ شي لکه کتاب زید د زید کتاب کتابون مخی زان لچه تا دا لفظ غسته نو دا روا او چه کل تا اسم علم تا مضاف که او اغا علم دیو لن مضاف الی او گرزو نو کتابو زیدین د زید کتاب اوز د کتاب خاص شد معرفت جوڑا شوا دارنگی اسم زمیر ته مضاف کا کتابو دا غد کتاب نو چه تا زمیر تا مضاف کو نیاد ساتا یو خاص کتاب مراد سے داغ کتاب دی اغاز امیر کی جسوک مراد دے داغ کتاب داریں گے اس میں اشارہ اس میں اشارت داغ کا لگت داؤ آیا داؤ آیا کتابو حاضر رجل ددی سڑی کتاب نو گوری کتاب نکروا کچکلتا اس میں اشارتا اغد مضافکو نو آغا نکرین همو معرفه جوړشوا دکد معرفي اوم قسم منگوایو لګیا یو کنا چې د اسم معرفي اوم قسم کم یو ده اغه دی د ماقبل شپګو سیزونو ته به د شپګو سیزونو ته یو نکيره اغه مضاف کانو دا غ نکيري نه به هم معرفه جوړ شي او دا یو اقسام دي نو دا پدی انداز باني دا یو یو مثال دا غ پدی شکل باندې اغه تاسو وای نحو امیر کې د دے اسم معارفی د او اقسام راجی پڑی کتاب کی پینززی کر دی خوا اسم عالم ستوئی پراپر ناؤن کسی مخصوص نام کو اسم عالم کہتے لکه لکا محمد عائشہ پاکستان لاہور بشاور دا ټول د اعلام دي خوا اسم زمیر پرو, پرو ناؤن یعنی زمیر ستوئی چې دا ناؤن پزے باندکی کر دی کسی نام کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو اس میں ضمیر کہتے ہیں لک ازمائر صدی زمائر پدیز کہو نشتا مکه براشی چرتا قبال ازمائر لک ازمائر گرد گردانوں کا هو هما هم یہ هما ھن دار انت انتما انتم انت انتما انتن انا نحنو دا سوار لسغی دی انشاء اللہ تعالی ان قریظ علم الصرف د گردانونو د غم کوما او چې هغه مونږه شروع کوځه کې تاسو ورسره د علم صرف ګردانونم زده کئ نو شاء الله تعالی رورو با ودی باندې بیا پوښی نو <تصفح> <تصفح> دا لکه مخ کې مثالونه ور کړې دی هوا هيا انتا انا دا ټول زمایر دي خیس مې اشاره <تصفح> کسی جاندار یا بی جان کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسمائے اشارہ کہتے ہیں دور کے لیے علیدہ اور نزدیک کے لیے علیدہ اسمائے اشارہ استعمال ہوتے ہیں لگا قریب کے لیے ہاظا دا قریب دا پارا رازی ہاظانے ہاظلائے ہاظا دا واحد دا پارا ہاظانے تسمیہ او ہاظلائے جمع دارنگی ہاظیہ د مونس دا پارا واحد حاتانی د مؤنث تسنید لپاره ها ولای ها دوانو کې مشترک ته مذکر او مؤنث دوانو لپاره د لری د لپاره چې کوم اسم اشاره استعمالي کی لکه موږ مثلا په انګلیش کې وایو دیس سائیکل دا چې کوم سائیکل دی د نزدي د لپاره دیس استعمالي او د لری د لپاره دات سائیکل هغه سائیکل نو دیس او دات فرق راځي او په عربی کې د دې د دې د پاره حاذا او حاذی ادارا زی او د لری د پاره زالیکا رازی زالیکا د دې وجنه د بحث منکو قران کې نه کوو او دلته لقام توربان علماء کوي زالک الكتاب نو هغه ځکه مفسرین دا بحث کوي چې را قران د دې د دا, دا, دا زالیکا د اشاره ولي کړی دا نو پای کې علماء هم دا جواب کوي دا ذالیکا اسم اشاره د بعید دا پاره دا د دیو جنراوړی دا چې په دې ځای کې چې دا یعنی چونکه د ذالکل کتاب لا رای بفیه دلته د ریب او د شک خبره کوي نو دلته مخاطب د قران ته وایي چې مخاطبا د یاد ساته دسته مخکې چې کوم کتاب پروت دی دا عمر کتاب دې کم چې پاغ لری مقام د محفوظ کې پروت دی نو التا غزالک کی اشارہ مفسرین غلم او حکمت د ذکر کړي چې ګوریدا یاد ساته د دې چې کومه اصل سیز دین او هغه ما سره په لوه محفوظ کې پروت دی کې شک و نه کی د دې وجه نه د حاضر په ځې باندې ذالک اغه د بعید اشاره اغه دراوړی د اصل کې اغه مقام بعید ته اشاره کړی دا وړاندې کی ذالک ازانک اولایک دا د اسماء اشارات کی خود د بعید د پار رازی دارنګ تلکا تانیکا اولایکا ذالک زانیکا او داد مذکر د دا بارا راضی او تلکا او تانیکا او اولایکا داد دا د بارا اولایکا دارنګ هاوري جمع چې کم دینوغه په مذکر او مؤنث کې مشترک دي خدایات ساتي دیکي ببازی با ایکسپشن زوم راضی تاسو کو قرآن کې مو ګوري نو قرآن به یو عام قاعده ذکر کی لیکن بل ځکه به داغي نه یو استثنایی یو طرف ته ذکر کی حرم علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وماء هلل لغیر الله وماء الا بی لغیر الله لیکن ور پس ی استثنائی صورت ذکر کئ فمن ستر یو اوس په حالت د استقرار کې شو ذکر بکی روزه و نیسي نو بل طرف ته بدا وای چې خیر دی فمن کان منکم مریضن او سفرین سفر الا استثنائی حالت ذکر کی قرآن بداوئی ولا تنکحو المشرکات حتی یؤمننا اول با عام قائده ذکر کی نبیائی استثناء بیتے بلزے کی کڑی چه نخیر دا آلی کتاب و قدس را نکا جائز دا نو یو استثنائی صورتون اغا ذکر کئی نو دارنگی پا حرزے کی پا حرزے کی پا نحو کی هم پا صرف کی هم قائده با یو عام قائده ذکر کی لیکن پا ایکی با ایکسپشنز خام خائی استثنائی صورتونه خام خامخای د دې وجنمنګ چې کله کله وایو استادې په درس کې دا خبره کوي چیرې د نحوی دا قايدي دا کلی نه دي بلکې دا اکصری دي دا کلی نه دي بلکې دا اکصری دي یعنی کلی چې تی په هر ځای کې اپلای کوي یاد ساته دا څنګه دا بلکې اکثریت زینو کې دا غي اپلای کیږي ها کله نا کله پای کې اک، اکسپشنز او استثنائی لکه ایستثناء د دې صدا او دا ډیر نہایت ضروری ایستثناء دا د آیات ساتي چې دا ایستثناءي صورتونه د ذکرل ځکه په دې کې چې دا کم عام قواعد د دام استعماليږي خو شیدا کوم دا ایستثناءي صورتونو د په عربي عبارت کې د چي څومره په کثرت سره استعماليږي تاسو به حیران شئ د دې وجنه د دې ذکر دا ډیر ضروری ده او بیا دا جم مکثر نه دا جمع مکثر پدی کډی ر بلالو بی دی جم مکثر عاقل اسماء جم مکثر عاقل د پارا د جم مکثر عاقل چې کوم اسماء دی زکه جم راظیم پاسماو پا کې اغه جم چې اغه مکثر ده دا یعنی داږي کې بنا د واحد اغه ماتشي وي او هغه جمع چې هغه د عاقل جمعي عاقل مخکې تاسو ذکر کو چې د عاقل یا به انسانانو سره تعلق ساتی یا به د جناتو سره یا د فرشتو سره د دې د پاره چې کومه اسم انشاره راځي نو اسی د مخکې چې کوم دا دې ذکر ک چې را حاضر دا واحد د پاره حاضر نه د تصنید د پاره دارنګي حواله د جمع د پاره فکر خدا دا د قانون مطابق کیو لفظ جمع را لا چې دا غی د عبارت دغه کمه اسمه اشاره د دا چا موله جمع را وډی لیکن یاد ساتئ دلتا دا قاعده ماته شوې ده د جمع مکثر عاقل د پر اسمه اشاره واحد مؤنث بیا سکتا ہے اور واحد مذکر بیا سکتا ہے اس ګوری لفظ د جمع دی او اسمه اشاره الکمرازی و واحد مؤنث مو مول راضی او د واحد مذکر هم مول مثال نه بپوئی شي مثال لچ تاسو ته یادینو د قائدی و تاسو ته د مثالو نه یادي لکه مثلا الرسل اس الرسل دا د رسول جمع دا او جمع دا او متصرا دا او بلک او ګور نه عاقل دا ځکه رسولان راضی په جاندارو کی او په عاقلانو کی عاقلانو کی راضی نو جمع مکسر عاقل دا اوس دديده پاره چې کوم اسم اشاره اس په کار خدا وا چې دديده پاره استعمال شوي وي اولئکر رسل ذک الرسل جمع دا نو د تلکا د بعید د پاره راځي نو چې اغا دديده پاره اسم اشاره هم د بعید او ال د جمع استعمال شوي وي اولئکر رسل دا پیغمبران لیکن دا سندا تِلک الرُسُلُ د واحد مؤنث والا چې کوم اسمه اشاره ده اغه ول راوړل شي ویدہ بدلته تِلک الرُسُل ارسُل جمع مکسر اخر ہے جمع مخه بده س بدلته تِلک الرُسُلم جائز دي زکه دا د واحد مؤنث تا او د دې لپاره د واحد مذکرم راوړل اغه ټیګ دي د واحد مذکر راولم د دې لپاره ټیک و واحد مذکر څه دی ذالکا ذالک الرسل ځکه تلکا د دا دا بعید لپاره د واحد مؤنث او ذالکا د دا بعید لپاره واحد مذکر نو د دې قاعده مطابق الرسل سره تلکم جایز دی او ذالکم جایز دی دا یو قاعده شو د استثناء والا کی لفظ د جمع دی لیکن اسم اشاره لته د واحد راوی دوه م استثنا جم مکسر غیر عاقل یو خو جم مکسر عاقل وا تلکر رسلو علی مثال جم مکسر غیر عاقل والا داغی د دا پارا به اسم اشاره صرف واحد مؤنث راوی واحد مذکر مولا نشراول لک اموالکم اموال اموال جم د مالن ده جمع دا مالون دا او جمع سالم انا دا زکر گا جمع سالم اوے پکار چې وچه مالون اوے چه بنا د واحد په جمع کې موجود وے اموال هغه بنا د واحد په جمع کی ماته ادا نو اموال جمع دا مکسر دا او مال عاقل لے غیر عاقل دا غیر عاقل نو جمع مکسر غیر عاقل دا اوزددی دا پارا چې کم اسم اشاره راوڑے را کېږي. نو اغه د واحد موه اسی د قانون او د قیاس مطابق په کار داوه اوس لکه مثال یې مخ کی څور کړي دي حالانکه ما په خیال په سورې نساء کې د آیت هذي اموالکم سرنشتر بلکې اغه اسمه موصول سره ده او زه به هر حال د سور نساء نه غیره دا مثال واخلی سورې نساء کې ولا تؤتوا السفهاء أَمْ اموالكم التي دي <دے> اغه اسم موصول کې امدغه قاعده د مخ کې به ذکرم کی دا پیج نمبر 27 باندې وګورئ ولا تؤتوا السفهاء أَمْ اموالكم التي د مثال اصل کې دا ده او دلته دوی هغه اموالکم حال کې دا حوالہ سره سوره نساء دا غلطه ده او دا مثال هذي اموالكم ټیک ده دا مالو نستا دا مالو نستا اوز د قانون و دا قائدی مطابق به کار داوه که د هازیهی د پزیبان ها اولائی ویلیوی زکا اموال جمع دا نوچه ها اولائی اغا جمع اسم اشاره ویلی را وڑی ها اولائی اموالوکم دا و مالو دي لیکن د ها اولائی پزیبان دی ها دیهی را وڑی ویلیوی زکا وجه سا دا اموال جمع دا مکسر دا غیر آخل دا او د دې لپاره جمع اسمې اشاره نه راوړلې کیږي بلکې داغي پزیبا نه واحد مؤنث اسمې اشاره بوله راوړي ځکه ان شاء الله تعالی زه پزی تاسو او قران کې به عبارتونو کې د استثنا ته سوچې دا وړي روزینو کې تاسو لمخې لای شي د نن د لپاره دوره کافي ده په ګرامر کې سبا لپاره په اسمې موصول کې اندغه د استثنا چې کوم حالت ته ان شاء الله تعالی اغزی ورکاو